Ikusten Gure basterrak naturari eskaini emanaldibat Egunon denedi gure basterrak emakizon huntarat, ongi etorri Doztirirat, joan engira behitzere basen abarreko herri poli eta joan den aldean hasi ah, dugun bidaiaren txegida bistanda. Christian Durruti, lehen gozapesarekin, luzaz kontxelian gondenarekin ere mintzatu gira, eriko bizia doi bat oroa haipatu dugula. Ondotik beste hau zapes bat morri zohoet haipatu dugu, bere seme Daniel eta Marguerite bere lagunarekin, funttzen egun berrit mintzatuko dugunarekin. Egun preeski, Johnen gira beraz bere mintzatzerat, ondotik Joanen gira ezpon da espondat, eleetako bidian den Jean-Michel Dualdekin mintzatuuko gira. Eriko historiua doi bat, haipatuko dugula, eta ere bistanda laborantza, bera laborantzan haribaita. Ondotik, uh, burratuko dugu, gure txulia juanez, uhaktelat, uhaktelat, Jean Paul Duhar, soraski izanen dugu, eta hoja, gungo bidaielat, ongietu hi Hauza peza kain itzaipatukintien jonden aldean, baina hauza pezaren onduan, shahetxian da, bere emaztea hauza peza edo merari laguntza hondia ikartzen diola eta menturaz be, behar gabe edo hasonik gabe, menturaz ahantzia izan den ahuri dauko horiteraziko Margerit Zorroetek. Marguerite Danielen Laguna Sirata, naisinitzaitegan lehengo meira aurik, ziren uh, oikua gusela, esan? Ees, es, es uh, negi kusti ut uh, Uh, Johan Bayonnat uh, architecte uh, et maître d'œuvre batzuekin battu uh, kont, avec Bertin uh, sommeitex zait uh, pensionné no keiteko edo la, la senta eh, generat oturik etzenan beste mera gisa hola alors Johan Bayonnat et oheldusazkon galdeitea tegola jande vu tola comique no sue joan tabet baiet zertent Hoi, ikusiut, be behanteo, no, itez, hain aspaldi, aspaldi goi badia entegneteta denak, me orduan behartzen uh, joan baiuna ino, eta behartzen seitu, noit, uh, wala, hoi hindu, anitzaldiz. Egi azki zerbitzari lan bat. Se oala, oala. Hoi, ikusiut, edo berdin uh, uh, mementoatez, uh, hoa txantxak itentzi mementoatez, telefona hementzen bakarrik, Johansen uh, begideen uh, etxe taat komisio neretekin txantja uh, espasen hor uh, aitak itentzien uh, hala uh, menu bada menubada hale guaiko merentsa beste sei badukete eiteko me uh, basen ani zerbitzu iteko uh, herriko jendeari hori oh, zen elgartasun ba, beresia basenen hemen badago dela hala ele, Epi bonne chez Urasse el eh, osascone ateante be, eh, be eh, etiko istorio edo ta eh, beartziten betako be, atxiki estatu notario ta apereria ta eh wala so mitadis berdin gertatzen sacone so mitadia ansatia sosalde berdin da me oglasan Tabasi nere dequer. Dekla... Voye, rangines <laughs> aki, loma tu faire. A bet class une fangota en Bertzeneregin. Bertzenin. Hala. Voilà. Bon. Bon. No, eske n'eschertse kwada ola kovatane, uh, la nan j'étais hortesse. Oriandugo. Ah, ba, uaye, vale, tipi do handi edo egiteko. saso so egiten duzu merak gizonak ziren denbora hartan ah, medan hautu ah, oh, du ham oh, merak uh, gizonak ziren me gizonak honitentzimerak be meragoko olana me ehen emastiak eh, eh, ni ikusteu bestela ahatsi behar gen emastiakab eh, eh, eh, ani ez ani ez zerbitzu imitute Eh, behar zuten uh, zerbitzu eh servitzu, eo zointen gizona berdin din reunioni atian, eo zointen horretan eh eh, jintzen zaten hau galda, hua galda, ala behar zin in, uh, ez dakin nula ikan, junta, jaunberaakin eta jendekin. Yende, Bien lan asen, azkenan. Azkenan, bala. usu emastiak, ni hauge emastiuen iz, erteot. Uh -huh me he iten zutela zerbitzu anitz eh, berdein emasteki eh, bat auk behag aspahneko klinika jomehach eta beotuan jaitzen eh, eh, ina lafite aspahneko klinikalat maztiak ina, iso, mintzatzen, menturaz, zemerarekin. Ah, beno. Hala, hala, edo taxi, edo servizu, edo berdin uh, leheno komunionia ba, helduz asko nanitzen maztek aldeite, ate hola seituko holako iandian jombeharmin izolako lekurat, eta bon, johan uh, familia holako lekurat be, bestako, hala, hori itzin, hor duko servizuak. Hala, hoi, denek baute behutua. Ez es biga. Basen hemen autobus linea bat edo. Aha, aha, uh, ba, aha. Ba, ba. do, Donapaloa. Onésime, ah, basen. Mm. Arekin ah, tentsi, Donapala aurat haspahneat baiunat. Oui, Gas si oui. peut-être. Gas ire. Hmm. Yes, uh, uh, mm. oui, oui. Ezbaitzen utoik herria nori aba ah, ba utsoinaino taxiia o yaketzen bugun amaitola ba autobusa zen ka ka ka ka ka merkatietara bon, ah. eh, utego ta ta merkati hasen a spaneko ala dona eh. pas de billet e dona pas lo quoi donia Ba, ba, hiruetat, nik uste bat hiruetan hiltzen zinak. eskapatzen, hiru egunez, hastean, eta etxeko horan akut Ba, leheno etxetan bat zen jende, uai ez da homeste. Nor beten zen behkatu bat etxeko handiriak, kara behi eken gizona. Ba, gizon horiek, nik uste, gehienek. Gehienek gizona, bizten jala. Etxeko handira jateko egiteko neidego zenne o ialake osteko hola bala geu basen zumeitaldi goizetan zingizunak eta atxaldetan emaztiak ah oi da zure ktua ulas autobusa basina anchina eh jermoskati biot geilian o kaala ka no artiko no iloa eta edo aca aceta hola me nasa koriegin oso giazu laborari gona soy usted ese ese mekin mekinio mekinio estiago sahoriko ta urtetik beste arte kamiat zero edo ese hemengo dostiko bisia kamiat dela e gastendu ere hauek ez edo suna da hori ja Ah, eta ni nah, niz, piska bat, ikustia hemen etxeak nola apaindu diren, eta nola... Eta nola emazteko ausia izan dute hortako, ez eh, edo? Ez uste edo... Noizta, egealki cambiatu... Hori, kambiatu dira, ez bak erredo oztien, kambiatu dira bestetan, eh, herri guzitan gauza bera izan da, ez... Eh. Emekinio-mekinio e, me, e, gamiatzen dira, hori... Daniel eta Maurice Sorouet ditugu sorashkide, hau zapesen bizitik, euriko bizirat biztanda alainan leheratu gira. Geno, gero biko biziaa kompatuz, baina izan egiteute, lehen gobiziaa dorpia zen, egun, gehiogia irri iten zen, egun, hendiak ez tila, egbertasuna galduda. Hala, lehen no, hau zokin eta batzen hau uh, familia bezala zen, launtzen mm. zuekin. Launzen zen elgar, hoa joan zaitzu somit adli, mm. uh, erten ala zehon uh, uh, izneguan hilat jake, neok uh, ikusia behar, otua hartze uzu joan eta komisionalitatea, tala ala helduzia, batuzuzude itekoak, beste kolola. Uh, uh, voilà. Ez si ya erranenakutea xaharrak gine la mintzo la lengolau le ah. zetaz, bishkabat, eh? Bena <laughs> no, azken bat, bizian zerbet hobetu berlitekela, edo, e diendiak kubutzatzeko ku gehio, edo, ze ikusten osi, edo. Zatzeko zer da. Erriko pestak, bistanda. Pestak, bistanda. Uztian e... aldu bat didia, ah, uztian aldu bat. Vil, no, no. Geo, gazte horiek, baituzte uh, pilota, ah. pilota partidak, uh, itemeti uste de turnua, egztemetute ah. he, ah eta nikuste utelgar club etzinak club c'est stratégik club de marche Anklebe marxo, bada... Hori, badia ikusteko besten, eta... Hala, ez beti denare... Da sorti horiek noatiten dira, edo... Bauzu, hola, txemplu batzu, edo... Noatitentuzte, uh, berdintzeiten ikusteat... Uh, Kostalde horretat, behar edo... Uh, bo, ez bizik ikostaldeat. Uh, Bestaldeat, johan dia, hola, maite bitute... No. Uh, beti lehen hobezela uste hitute kontran nahitian ikuste um, johandia geobazka hitendi ahor gehindi eta behiz eh, heldua txeko sartzioa, saspia sartzioa hori den autobuz bat, bat ekin menturazioa vala, vala uh, johandia behar din ziuranzoneko uh, eskoleat, kaba atzion ikusteat, jaztatzeat, ez da hatzi behar jastatzeat eta horgein berriz bazkar eta hola, zait, ikusiz denboa berian, itentuzte be zortiak. Jaren dugu adin bat egin eta bestetan ere unsabizi doztin, edo? No? Boa, denetan e erdintzu da, usu itentuzte lauherriek, yeah. ahi, ahi, iztu izedona marti dozti, yeah. uh, jalitzen dira be, betan lauherrietako <laughs> lau erretretan dien diak. <laughs> txelask hemen go laborariak hilkalanean uh, ala irabazi tipiekin uh, plaini pizka bat ala ja lizenda bicia numitan hemendik edo da like chizu zuzen hori zuzen ikusten dut ana hori mm. ba en esbakarra ikusten dut hori uh, laborari no mugia tipi zena Eta hori ez dakit behar du agarztat behar ditakek hapatu, ozauhi zen gutti laurariik, ez dute inguramena hola ahtatuko, ez ta utzi behar, behar sovela, soratipitseratea. Badia tresnak, bana halere halere zen likupenatia diak emene, frengoi frengoi bada apenas toroi banan eh tresna eztenaldia eh, gausa asko banan ez den denak eh utegi eh, ohartzen dira kanpotiariendia eh, ai dela emendatzen eh, eh, eh istandien eh, komputera na genia dugu, usu kalan rogue eta kam kamiatzen horrek ez dute, sutek kasu gehiagoia, el gari geiago beste jendek ez. Bo, es, ubaitu kampoko jendia, berdin no, no, ikustenbait horbait elektetar hartzengia, bergia galdeitentu, diferentzia dena, diferentzia dena, Arreman, honatu, hau eh, zugegan bote egiten hori egin, eta... Benan, ene Andreak egin duen urmintzatzen duela, eta hori e, e, gauzak laga. Benan, zei lengua, ze dira, urmintzatzen gira, ez ostien egiten egiten egin, ordean, oh, eskolaaz ginen, etzen eskola bezik baliatzen, oztien, ene en esok behumentoetan urmintzatzen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, franzesea, franzesea, franzesea, hori atiadea, kan uh, uh, uh, potiak Pero... hori ingatek, inglesera tere le lehatuko gira, eh, eskoletano, hori eh, eri kasiko ah, ah, da, hemen, ah, ah, uh, uh, tipitipitik. Tipi, tipi. Badu, ba prezeski, hauzua, anglesa, anglesa da, ez daki jono franzeseik, xakmanta me, keinuka hartzen gira, helgera. Hala ere ezin inglesaren maila hobetzeu zio ez. <laughs> <laughs> Hiziten du bilet me bon. Ya c'est rien qu'hier aux yeux. No, soyoy <laughs> <laughs> uh, ah, va. Ez taski, ez taski. Hostendara bizitza internazionalareat itsultzen girela hemen dozten ere. Wa wa wa, mais bon. Mais ezki eviten ergahi sho da Voilà, je quitte vert, c'est c'est tout dégou hein. Aitan est à Cruz, aipatzen duko hemen bizia, hori normala dela. Je t'en dis pas deerté à Gian. Elle est à Cobidian duco Esponda, elle est à Cobugan caché que riedatura da, doibat dos Jean-Michel Duval de Bere lanaz eta bere herrias, mi stanta gira, Joan Michel Duval Lehena Chonta dou Gorric, Doustin. hemen gira beraz Doustin, esponda etzen Jean Michel Duval hemen laborari gastibat. Eriko suanta ere, eta bon, erri hau ja uste dut, e, ongi ezagutzen duena. Ori, eranaido, etxia, da ba, ez da izan hori eranaidu patar batean dela etxia, kara nondik eldu da izan hori? Ez dakit hola soi neta estu emaiten patar dela, banan izena beti da Nikola izan du, bez dakit... Eh... <laughs> ba hemen ikusi dugu, ahberua, bon, ahberuak nortason berezibat emiten dila, alako ibarre handibat eginez, eta azken bat tian, bo hemen pistean da, ez dugu denboa laberian egin, minan Dona Marti eta uh, dozti do, do bat biak ahberuko bigiriak dira, ez? Bai, hori e, da ardura jende keren hasten ituzte uh, biherritako bizitzaliak dozi Dona Marti arrontur uh, bilgira, bada bon, espaldi ere parropia Bea dela hau aibongoia handiago dira pa jopia bana gero hala eta geografia mailan egia erberua dela hemen gu espondan hunkitzen dugu ez da inugun ez dira inugun eleletatik eta erberuan iturriak parte eletan dira. Eleta el kantinetik abiatzen da ere berua, errekaan izena da, hori? Eta behaz eskualdeari uh, ere izena maiten du, behaz dozti, dono marti, istuize, aierran kantail bat, hor, bensuntze sola hortan, eta geho bastida gune batean gaindi ere pesagun gaindi pasatzen da. Entzarruzek hor, ahizko bat dezela da, Eta hemen funxionak pehoritan, ere, suratetik eriteko gida bezala urte urteandana bat egiten duzu, tamen egiten, ere, erena idu hemen geologia beresi batekin egiten girela, ere, ala... Bai, hori da, ba, gishuagia frango bada, gishuagia da, e, hori e, kalker e, erdaraz. Eta gishuagio ok hemen erberuan, e, berezik hemen eltzaguz eta ahpeetako mendian, eta urgunago ere bada, beste ahubi bat hori istuiz eta aieran kantenean. E, Gishuagri mota hori biziki idoha edo, bai, azkarra da, kasik mahmolea da, nahi bat duzu. E, Gishuagri belz bat, mahasuri bat zinez azkarra, eta horietan etan lehizeak badira. Arbedoan girela, bon, doztik, bon, bere bon, beren Elisabado biztan da, beren noktasuna finkatua da, ikusi dugu goo herdiaroa gerostig, eh? Kasik, berazio noktu untan da hegi hau. Suk eh, eh, nokta sumbeliz bat ikusten diozu hemengo jendeari, bon, nafartaka elde eh? batetik eta laborariak pizka bat, eh? Bai, nortasuna gero hori uh, bakotsak bere uh, kontzialtzeren uh, festekit, uh, nibela ez du uh, mailortan behar bat denek ez dugut berdina, baina, uh, ba, ala, eh, historiari begiratzen bali madaz, zinez uh, Nafarroan gira, Nafarroan mugan, hemen uh, Nafarroa eta baun izan ziren erdi aruan uh, idatzietan, badira hor, frango kataska, frango izan ziren, hor lapordin ingilesak zilaik eta hemen gu hemen uh, Nafarroan. Eta Iruniako erregeak funtsian hor arpen uh, gainek aldean uh, rokaforte uh, gaztelubat iraiki izuen eta rokaforte zen uh, Nafarroaren mugen zaintzeko eta hor uh, bazituen uh, zuzenki uh, Nafarroako erregearen uh, gaztelua zen hori, oso zenetan joladuak uh, uh, zegoetan eta, bon, hala, gero, uh, urgunago joan balimada ere, bon, harberu uh, 8 zelaia aipatzen dugu, biztandena prehistoriatik hasten aldugu emengo historioa. Da ez ez bakarrik funtsian 8 zelaia, nori egizagunenak dira, biztandena istuize 8 zelaia, baina beste gune batzuetan ere, hemen badira aloh batzu, zointan ere, um, zilekzo oitaik, edo su harri oitaik atxemaetan diren, talengo jenden um, hagin eta letain, eta bon, iduriz bat ziren ere harri altxatuak, delako dolmen horietaik, bon, lur berritu zielaik horiek desegin ziren, Baina uh, halako azterna zaharrak ere badira eta uh, aipatu ere behar ditugu. Hori ezta usua aipatzen, baina uh, matpizik ipurita egin zinuten jakesekina esekin leku horietaz. Eta hemen bat dira bat bereziki ezaguna abarratia bizan dena, hor aierra, istuize eta dozti narteko da do, mugetan dena, kokatzen dena. Eta beste bat gutxiago aipatia dena, elzarruzeko mendikate horretan erautze, hemen dozti eta arbat nahitze artean hor, eta hori ere e, godel dineralak e, gotor leku bezala ekartzen duena. Eztek, eta argitzen algeitu zuen, baina konprenentu duguna, zere amaz aigarren mendean hemen e, katoliko eta protestantean artean ere izan da gataska handi bat, eh? eta bereziki jauregia eta beste jauregien arteko jaunak bi religionekoak izan ez? Eh? Iduriz bai, iduriz bai, Sohraburia, behaz uh, Sohraburian iduriz uh, jauna protestantea zen edo dalbreten familia txiketzen zuen hala gipuzkoaren babesena bomba zenera legin baina mistena nere poder historioko historio, zen ta mundal bon, betak dalbetia horiek Gero bilekatu zirenak ere, uh, Nafarroako errege ere, memento batez. E, horiek protestantak ziren eta iduriz behaz jauregiko uh, doneste be familia da do familia uh, katolikoa. Eta um, gauza pulit bat bat da zen eta um, mitologian, hatxe maiten dugu uh, historio xahar bat, e, iduriz gauaz laminek uh, edo bai, sorra buruko jaunak, templo baten altxatzen hasi zen temploa da protestanten eliza eta gauaz iduriz Laminek templo horren ahriak ere zituzten oraiko doztiko Elizarat. Eta hori erenaizuken beraz dienkuak etzila onartzen eta temploa eraikia izan zedin eta funtsian ondoko patiak hori geroztik txemplea da hitzen da. Izan da gertakari mistan da nagur sietarik mistan ez gerla horik ere markatu dute eskualdea oba ikusi dugu ere amarobeko gerlako hilandana bat izan dela errian ere eta aipatzeko egungo Ego tosti hau oh, lau egun bat ninde bizi dira, eh? uh, Dura bege ururtez kask zazpiion basen eh? eta zerk egin du apaltze horimo denetan bezala. Bai, ez zain ba, es, espaldi historiarioi begi da, emetzigarren mende erdi hortan, hafet kaxik sortzi honetat edo behatzi honetat elzen zen, antzia ditutzen bakiak, baina horai baino ba, kaxik doblia, doblia eman ezan, mentuan laue honta iotanoi bizitzale bat dira. Apalago izan da, eh, duela ogoi bat urte, iru honta berroita amaretat kaxik jautsia zen, azken amarr urte hauetan berriz... Eta ikuntza berriak bat dira eta bon, biztan leberriak ere tortzen dira, uh, hor hirriaren uh, urbiltasunan ere ginaren uh, edo seinale enturaz. Gero usteot izan direla eme tzigaren mendian epidemia do, izuritea ondibatzu ez? Gendeak anitze hil ziren, e, iduriz, hau 1907. jorten Izurite Izuritea menturaz, baina beste gauza uh, um, bat ere azpimarra gertzekoa. Hor idatziz ahar batzua txemanak izan ziren amikuse hortan tan, hor uh, imigrazioneko uh, ajante bat hor bizizina amikuseen, iduriz donostiritik eta eskualdeotek, eta beriziki donostiritik hor hor uh, hor tan jende joan zela uh, ego Anitzerten Anitzea erten dutelaik Amar naka. Eskolegiaren erdiakase giontzen, diutenazo urte horita, ba ne? Bai, hori da, ba hori da. Ba kaputxin bizar jondi, lehen haurek menturaz ikasten ta kantatzen zuten kantu polit bat meno oskorri taldea entzundugu, oskorri taldea, brazeski, bere asken turnada, bururatzen ari duena egun hauetan, hembiste urte ez musikan denen alegeratzen ibili onduan diaun kaputxin hori piskabatz, eskual omorez trufatzeko molde polit batzen ere Baina heldu gira behitz dozti gire eta Jean-Michel du aldekin segitzen dugu gure solasaldia herriko historiaz ere mintzatuz. <migus> Gero halere egungo dozti eipatu zikusten da laborantzak txikitzen duela eta jendea plantatzen dela, eta ez tagetan hitz justu e, e, e, e den laborari etxetan edo. E, e, e. Bon, ez, da ene, ez da ertena, lono, etxe utxik badela, e, beti e, teatzen norbait funtsen ere maiteko, e, bon, ala, somaitzu gelditzen dira, segidarik gabe orain senditzen ari da menturaz, bon, gazte batzu ere plantatzen dira, badira hori eta maupos bat etxalde guti edo aski, donostirin, e, somaitzu egia erran, bon, segidai gabe mementuan, hori bon, geroak eranen nola. Nolaitzulik atuko dena. Puntzertzule eka soa ipatzeko, hain itzeko bezala, bo, etxeko laborantza segitu duzu, hemen, eta pasaia hortan dudak izan dituzu? <laughs> bai dudak, euh, <laughs> dudak, ba. Puska bat aurretik, aurretik, bon, sendinuen etxearen segida enegaintzela, hala. ala. ala. Ala, gero, gero plazarekin egiten dute, eh, baina. mañan. La, gero labranxia modernizatzea, f, ikusi dugu azken berritama orteotan, eh, tresnatzea, barruki berriak egitea, horik horikoro ekipamenduta hori eitan uh, induzu bestek bezala, ganezake, eh, la? Bai, bai, bai, uh, ofizialki uh, paperak egin dituz laik instalatzeko, ertan demezela, onoko orteetan emersi emersio batzu egin ditut, barruku berria bereziki, ro guk bon, uh, aldatze bat ikusi dugu pentsatutu gure aitzinekoek gure egitamek ono hori gehiagogu bana gehiago, no, gehiago ikusi ditu bai.: ba, egungo laborantza bah, beti egiten da horeka e, da equilibrio tsax batean dela Europako lagun zen arabera la, kota kanbiatze horekin eta... Uh, Arresko zerbaitekin da eta bizkat azken batean denaka izizte, esniakin edo behi edo hardi, eh? Bai behi edo hardi, ono so behi egile ba, bagida, erten dut ono, zen ta azken urtea hoetan zuri gaitzez uh, eskualerian anitzek utzi baitute uh, behi eh, eskualerian egitea, eta bere ziki azken urtea hoetan, Mo ez bakarrik eskualerian, orokorki oro horki ranginezakea kitanian, eta bona bada... Azken urte de hoytan bongelize frankobadira eh hemen herria media nono bagida spanish oker saspia egirenak behisnauneekin bonzu meitzuk ez bakarrik behisnaunak beste beste sail batekin onduan baina hala beste herri batzuetan ez hemenko ondoko herri batzuetan ez da gehiago bat ere Ala, gero beste naz beste egite tam ezela geienek ardij nahunekin ari dira tabi gohiekin. Ba hori gra, pentsen hizada 8:29 no hemen da. Bai bai, egiten da hartua ere biztan dena, ansidan jandako geienek ala. Bai, antzila jandoko, edo, edo bihitan ere. Hala. Ardi dunek orai tipitzen ari dute hori, edo kasi baina gero hala, behi esnaunentzat, edo berdin behi gorrientzat gutxiago baina ono egiten da. Gero emengo ekonomian ikusten da, bo, etxe behitu horien gibilean, ere jita, eta landa etxe mm -hmm. egiten da ere? Eh? Bai, bada gure eskualdean hemen ez bakarrik gure erriam, enan beste hau zuko ere bada... Frago, frango egin denik ba azke, azken urtetan. bada badana bat. Ez, tu, ez, ez du horik manatzen berroda herriak ba, yende, fin, kanpoko jendearen ausatzeko edo zerbait antolatzeko ikusten da oinesko bideak den, denetan bat jirela ba, eta beste jolako edo. Hori uh, eginda azken urte hauetan ba, e, gehotagio, ez bakarrik uh, bakantzetan e, o, turista fen, uh, labur biltziko erteko, ez da bide horietan ez dira bakarriktu istak erabilki, eh? urte guztian ere, badira emengo diendia, gero eta gehiago uh, oinez ikusten da, eta egia behaz, antula kuntza izan dela ez bakarrik hemen honzuko herrietan ere, uh, ibilbide bide horietan oinez erabiltzeko eta bada gauza frango egiteko eskoalde hota, maeltza ruse eta geho hundxaneo baigura eta garralda ta... gero horrek sortzen, festeketan plegurik sortzen duen edo egia da hemen hostalaritza, aski ahula dela ere, eta bain sinaguti, eh? Bai, hori da, gure erritxipietan, zure uh, gaitzez, bo, e, dozin badugu alaik um, gelitzen da ostatu bat, eta hotel egiten duena ere, uh, plazan. Hala, meran, denboran gu, gazte denboran ezautu ditugu iru ostatu egian, hala, eta epiziria bat ere. Eta, ba, ala, momentuan, uh, bakarrik ostatu bat gelditzen da, hotel bat gelditzen da. Gero bai. ofizialeak. Uh, hemen batzu, pentsatzen dut, hainitzezela kostalderator lan egitera joiten dira batzu, edo... E ba, eh, bo, hemen eh, gaindi ere atxemaiten dutela, nabana... Etxe o... gintzan, hainitze bat da, mito e, e, bai, bat dira hemen, bai, hiru ari direnak etxe edo edo bon, maasturuntzan, edo, edo argintzan, edo berdin ere ueigazte bat plantatu da, nola, lujen antolatzeko eta terrasman erten da, bo, bai... bai, bai. Be, gero, bai, da bai, behar dute mugitu, bai, demoran banu gehiago, lehengo masturiek eta eh, herrian eta on, ondoko herrietan ari ziren gehien bat, behar, bai, ofizialek ere. Istela, eh. baina, pensatzen dut, ekonomian eh, no, proiektu berriak enplegu batzu sortzeko, entxeratzen dira, bo, ikusi dugu herri batzutan, baina, interesanta, bina bada hori epat eh, eh, edo, yeah. dineko, hienden dako ospitale hori batzu right. edo Hemen ez da hori hori ez dakit beste, hori hori proiektuak edo zes. Pentsatzen dut, Eriko Kontsilvian, fra, ipartuko dugu merarekin, bai. hori griñaba dela, biztan da? Griñaba da, eta orai bakir, bakizu azken urte hauetan, eta orai gehiago eta gehiago, en fet, lan hori eh, ekonomia mailan edo ekonomiaren garatze hori eh, erri elkargoaren, Papela da, nahi hau zu. gehiago erri batek, eta bere ziki erritipi batek, hori, hori infinida, aro hori, erri bakotsak egiten bere eskualdean, bere, bere langunea edo lako, ez hori, huai, erri elkargoak bere gaindu. Eh, azparneko erri elkargoan da donostiri, hori bagi da ameka erri. E, Amoz bat uh, biztan lehen, guti edo aski eta iduriz. Amoz mila hagan egin? Amoz, zei mila. bai biztan dena. Amaboz mila hama eka erriak... Atapentsatzeuzi, uh, azparneko dinamikaz eta erri bat da, azkartzen aiden erri bat da, zembitzu berriekin, olexa betek erriko dubela edo? Bait, lan egiten dugu gusai lortan, gero uh, azparnet, bon, hori, hori da, behar da horreka hori ere atseman, ez da bakarrik dena azparnen egine behar, behar dute ondoko erriek ere senditu nol aspeit uh, indar hori. Eta indar horren ondoriak, gero guai otu ekin bakizu amar minutetan gira azparnen. Eta orain aktualitatean da ere guai lujaldeak ono zabalagoak edo izanen direla eta behar bat bakarrik gertatuko dela ipareskoa lehian ageriko. Gero ekonomia epatzametugu, gero ari begira, gauza... Angitz bada, behar behar behar irakaskuntza mundurtan ikusi dugu eskolak bilduak direla, nona martiekin, ne? Eh? Kolegioa eta hemen azparnen ditut jatzen. Bixen bai, kolegioak eta azparnen ditut. Gero Bai, baionat. Gero, doniuna bane ere, frango gazte erabiltzen da, hor. Uh, frango gazte, bai. Oh, bestela, geroa, geroa, geroa li pentsatuz, hor. Laborantza ez da aski izanen, laborantzan ere ikusten da, hor, Azken batean, norbetek hanpoan duela ofizio bat, laborantxa bizi azteko, ez dakitzen ikasuan hori denez. Edo... Bai, asko bikotetan hori gertatzen da, baina badira oraino uh, bon, bi, bikote biak ono laborantxaz bizi direnak ere. Gero uh, bon, eta gehiago ikusten dira gazteak plantatzen uh, uh, berek ekxaltzeko zuzenean edo transformatzeko. Ergian berean bada etxalde batola ari dina, baina on, ondoko urtetan menturaz, tendentzia horra mentur, buzioa. Ez denak menturaz, baina bada huai ikusten dira, frango gazte horriburuz gogoetatzen ari dira. Ba, eh, mendiz, mendizela partez hartua da, beraz, eh, dozti ikusi dugunaz. Mm. Gero mendiko laborantza hortan uh, indar bat eginda, pentsatzen dut horgarazien de horri edo suberuan ere, mm. kalitatea eta... ...transformatzea, funtsian utokiko gauzaak... ...serikia eta beste... ...hemen, ez mm. dakit hori olako lig baden edo... ...bai, gero, serikian... ...kintoaren ere ere unardino eldu da... ...bez, bada ekoizle bat or, bat banogei... ...ho funtsian bai, hemen doztitin bada bat... ...donamartirin beste bat ere... Uh, Bon, mentoan ranginezake eh, eh, gehien bat konvenzionel delagure eskoaldeko laborantza, baina bon, eh, ondo koortetan eh, menturaz mugituko da. Grenia la hori da, laborantza berri bat edo alternatibo bat egiten demezela, bon, bio-laborantza horrek ere akasta handitzen ikusten du hemen nolako ez dakit bultzatzen aldean ez hori eta jatekoaren be. kontzientzia berri batek ere pursatzen ditu erosleak eta -e, bada e, ba. ba merkatu bat hori argida xailortan gero, hala, dozti ez da bere gazteluan hetxilik, pentsu dut hemen bestegunetan bezala grina hori badela oh, eta bestenez hemen gogerua ipatubehar ik balitz ikuten da, neurikip batzitako, fein neuhi no, jendearen neuhiko egi batian girela, ez zober ahondi minan halede bizitzeko Eta alak alekin komunikabide eski berrituekin eta amen. Eta esailorzan hortan haiko komunikabide hori edako ezta razo berezidik. Azare internet eta azare horiek erabiltzen dira. Erabiltzen dira. Ba, ba, ba, hemen misitzen bat lurios. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ez ta pentsu dut zoñetan jendien azten emisitzen aldea, gutxi. Uartia dugu ere, doibat baster, mainan leku airos ederean den laurari etxe bat, hor, mintzatuko gira Jean-Paul Duharekin, bere semeari segita ustekotan da, eta hori bistanda ipagai izaren dugu, eta laurantzaren kambiamentuak ere nolazez, doostin eta boh gure bastero otan, doibat haipatuko ditugu. Uartia dugu ere, Jean-Paul duhar uartekoa, haren txukaldiangira hemen, uh, pikatu hor hor garralda, eta bizte partia hor uh, eltsa jose dugula, euria haizen egoan ondotik, hegalak eh, bustiek zitin, usai amezela. Mm. Bon, eta zu laborari bat erretretan dena, hori egiten alda, ala beraz uh, goztian bizi. Bai, mm. mm. doi, doi-doia, uai sartu erretetan, uri anlaenetik oite. Ta ah. semiare utzia lekia. Ta ah. sezen se, ditzen bur laborari bat, eh, erretretan Enetako uh, guizei da o no erteko? Gaztea zira, bizetan, no? Gaztea eta berria ono, berri da, biziki. bizetik. E, semiak segita hartzia placer handi bada, ala horreiru baten ez? Ah, ba, Hori-hori segura, haitamen dako placer bata, etxiko batek segita hartuzan, etxiko e e, semi batek. Hane hemen ikusi dugu, etxiko semiak bide ideak, ah. ideak ineldu da, haitaxa agar ideak zarkaria direla, ala komatu ziste? Bai, goetxe netzarnak ame emendia. Eh? Uh, Oia hartio bagintien beie iznaunak eta agde iznaunak. Eta orai, simiak ardiak emendatuko ditu eta beieak kenduko. Uh, no, eta, Karkulu horiek nola egiten ditu? bere baitarekin erekin aditu, zure konchailu ekin, ala... Ez, bazien uh, biak ikusten zitien uh, eta uh, biak ikustitu, eta gela nik utziut uh, berak intzizan uh, uh, hautea. Hautea haute, haute, haute eme, ahabida. Uh, Hautia inak du, bera guaiartio laborantxa, donaproiko laborantxa gambara nahi zen lanian, aida beti, eta donk, nahi hozi hautia inak du, e, behien kentzia eta argdien emendatzia, eta han belanan postu erdi bat atxitzia. Ah, beraz, bide eta aita... Aita, Aita erretretan Retretan Dina, que estitu. Retretak Gozatuko osoki. Ba, ba, ba. Ja, gusan alere ba. Ba, ba, b ba. Alere kamituko alere bide baterat. Eta gero udan partekozki argiekin batzu alere bila te tranquilo. Enfin, nagutio, le tresneria behie behiesnatunen egiteko esta ardienza uh, uh, bezela uh, uh, es, hori esaltzen aldean gauza da beste noa tekin da hori hori ezki behi behisteko makina horita beha goanek salduko too ISP ta gehio hala ko behi eznek ISP talako amai ketabe eka hori manan giro besteinatiko barruko ko besteinatiko cognadita hori denak kolik dena desmutatzen aldeinak eta hori gen ustuko salduko too fango aisea no hori horiek balia garitsu hamni Luzatuko du, manan gero... ...huei artio behia distenginti, leko hori... ...eta denak, baliatuko du. Ardien dako, baliatuko du. Ah, Ardie esniak... Eh, ...pentsatzen dut... Eh, ...balio du, binal, berda, kantitate bat... ...azki handia egin... ...ala nunda muga orz... Bizi, ah. bizi, ...bizi on bat ateratzeko, bizi bat... Ego sekoduri... ...geruak egan egin... ...e, banan bo... ...ardie esniak ale, emiten du... Fe, Emiten dira. Behi ez nian bano, xe utazun gehi xe ot badela, mementuan. Gero, nantze edo, hemen lan horren egiteik ezta es. posible, mementu laz. Kooperatiba oti salduzen, bai, Guk denak salzentu, guk denak berriantu, eh, oh, ah, ah, eh. makean. Guk hata salzentu denak. Bai. Gero, zuk handauta zunaz, hastapinen hemen, la horari ibizibat ere emanduzu? Bai, eita... e, etzen hola, ni abiatu lintzela, eni abiatianiz eta uh, hitunta eme sortziko markatu onlinean hartzenik etsi hemen baitan segi da eta hemen segi da hartu nik eh seni haltsa ez duteniteko la gustu zegin da eh gustu gustu eta ka sik nitagita ordien e, ola zen segi da hartzen zinian etziko no hite hartzen zin gudan horan no, hormen eginen gu la denek E, eta, segida aitamen segidak, kartu egin tian? Eta, ah, ez dagozki da hori beraz, elgaraz autuz eta iso da? Ah, zi, ba, zi, ah, ah, ah, ah, ah. Ordean, eh, ordean ba, laborantxa bazine boibano ez tekita. Eta, iziozen behar, ba, izioz. Ordean, ah, eh, basi... eba zen zer bat. Eh? Ah, Bazinezten nahi egin bat ondana bat? Gugu, ala... hido. Eta, egin bat egin, ma. Eta beste egiten dute? Eta et zuten nahi laborantzantxe hitu? Ez eh, zen beste bihik, uh, etxikoik ez. Bestalde hartia zuten beste bihidea dut. Zure Aita, erri kompatzen duzu, zure burua, uh, zuk sekide hartu zilaik edo bizitzen oino? Baina ba, bizitzen, bonan... Eta eh, plan zer zin zuk sekide hartu zile? Ha, ah, baina, zuten nik sekide hartu nilaik, nik goaituta adenge iso eta bazuten urdian. Uh, Nik segit aktu nilaik. Buen, bon, ben, brazak ekin uh, ikusi zuten, bax, miagetan, etxian segit hainak zen. Geron, zure adineko, margatua, bena laborarietan ikusten ziren hainitz, donado gelditu dila, mazteri igabet, etzen beldugori denboran, neskak etzutela labran txamunduktan, sartu nahiiko? Sartu nahi, hori ba, bazen moa buskata. Gero runik eta leheno gu eskola, nope. gu eskola txipiak ez gini biziki eskola neunake, baina ni unanintzan eskolan gariko itzeniana, eta... Beti, Dona pale hona, eh? Dona pale hona, no... eta horretukuniz beti, labe, ierra bita pesa, hartzen zaukun eta behar zila etxio eta... Againatut, alolestatut, gero etxikandereaten eta errezeitzeko eta rapatzeko eta izioztela, hartzen zogun guri peikian. Mutiko bera, mutiko bera? Hau, mutiko bera. Han bakarrik mutiko ginen eta garriko itzidean. Laborantziko eskola, ne? Eta sinisten zinen hori? Hora, ordenazte <laughs> ginen hori. Hora, zer hori ematzen man duzu, emazte gaiaren rapatzeko. Boa, botez. Gero gureak ez egitu. <laughs> eh, eh, Iportantea da, emazte bat etxen edo familia bat etxea, ah, ez? Hori badu importantzia, biziaan segidanako, eta kemiatzen da bizia, eh? Ah. Ah, oh, eh? Eta etxeak ah, ikusetzen da, gizonak bakarrik bizi dilaik, elaborari etxeak, ez dira hain apainak, eh? Eta, hain entenak imertu zu, eta ez da isez, nik eda. Eta, yeah, laborantxa beti, laborantxa uh, berdinarekin egontzila, beiezne eta agdi izneakkin? Bai, horiek... Uh, bi produksio horiek bazien nik haktzien, ez omestetat dio, baina bazien, horztien. Horiek emendatutu, eta hainbatena atxekizale biak ez du, ez gira... Echaldiare ez da hini, ez da hundia, echaldi echi bia da, oaikio unien egtendemezela echaldi da, eta denak izari anekizik. Mendilzela kerria izan da, zindako antail bat izan da? Bauri... Uh, ez da ena eh, espaldi, eh? Espaldi, eta ono ez da herria osoki, hemen herrian parte batta eh, mendigune esertia. Zuzire tokia meintz eurik, ez? Bai, eh, uh, gu uh, eunetai, gu ez duaz dena, eunetai latan oidu mendigune. Eh, Bua, bueno, jendek ez dufenak izu, laborari ez direnek, ez zuteuntza kompreitzen, eh, abantailak nah, matzutan ez direla... Serio Shak beti laborariari eta intendela sernaisors, e mira, uh, ala de ber ber eskoda, pentsatzen dut. Ba, awek jo un biciclo ber eskudir, dauden ez tira ta tuko. Awek jo un biciclo, gogugu, esgiratuola bisizunak, ni astean guk egin launtzaik. Nik prima poshurtun kinien instalatzeko jarenntzan momentu hartan, baina giro gu launtzai gabe bisizunak ira. Yeah. Ba, ba senten konsellak Teknikalari elaborantzako teknikalariak... Ah, Hori batzien, bat, man jale... Bon, eman zan, etxenporto, manzun, sipri-sipri... Behi esnean ginean. Hordia mazintin, udako presua eta neuko presua. Hordian, huaiko kontraeskualdatzen, hordian negian, esnean udamano, zenta... Antzila horik eta etxen abiatia gono, euguti... Eta esnean, ne, negu, esnean esneigut, negian esnei guti zen... Eta donc antropriza horiek eta obitefar horiek eta nahi zuten urtian apapre erdia esnia berdintzu, beti esnia kario zen negien udamano. Eta buhulean horretzen ez beti buhulean esnean presioa goititzen zen. Salbu handik onduko udan e, presioa etzen meititzen, e, presioa atsitzen zuten. Eta handi berez beste buhulean beti goitititzen zinua erena dut behi esnean ordean iten zinua beti goitititzen zen presioa. Eta kot historia horiek eta. Geohiliak dira horiek. Beli gero. Gero, horiek, ba. gero hori ba. Horika isiki beantu egin da. Nolan itzen zer? Ez niern presio bak nok finkatzen ziren kooperatibak, bertsenuk. Ba, horuno finkatzen daue hori eta kooperatifa k da, itundila dira. Gutu soso ke regatendoriin cambiamento. Aho, denan gutu denen barni xortugia hor. Ba, dutan ke chatu dira laborariak ere, ba. Be meno geiotan eta. Ba ezin sen komprenetua zen ere. Gafla hori, bai. Oberno bai, bai. politikak. Bai, bai, gu, gure mailan hemen buskadez pakatzen zuzko, ma hori dena baina, bo. Zura, ja. alele eritena alda, atera duzu bisibat, fin, joan, hilabete zari bat erriten denezela? Bai, eta dudugu ahilatu bat, eta dugu hale, eh? Elaguran uh, txatekin, Giro, bon, gaitxen, Bernean, no. gauzatik imezela, eh, Andria abeti kanponetan denean, eh? ja, Sí, rasi besteko anun zabana ume orista aitortu bai zta... hori kasik, kasik denen kasua dela casi ikusten da hori eh? eh, badira mene, es, hemen e adiena... osuki lanian adina ketxe ne eh? badira eta eh? nik enelaunetan enelaunetan nik eta gomenduen gochinu bakagala andria eh, kampo lanian da eh to. bestek eta gomenduen denek xena gastiak dira eh? Eta da bihendako bat dira lana, xeura zene? Bai, bat dira lana eta baute lana, kero... E, eta, emanezagoan, ze ofiziotan ali da, zure maztiak? Eta, errakasela da, azpegnen. Uri, ez urtamen bat da ere, bizten. Uri, urtzuian, urtzuian, urtzuian. Eta, bizten ez, arriten da, la beti anprontak, eta investizamendu importantak egin behar dira, urte hain intzetan pagatzeko, orrenpian, egon azira ere? Egon, lagira gure hori, e, ez da du daik. Manan denak uh, uh, betsi izararian atxikito hoere, ezgira eh? joan izarez kanpo. Eh, gero behar da eske ez artist campoi zuiteko non la hau ah, hori bago zuberabe eh, bon, oh. eh, beti... no eta utza bai teknikari horiek bat tokia honako kontsilu emaiteko edo beharduzute ez utzen sugara pusatzen exan ezak beharduz bon wan giro hori neustuko bakotxa ditza badira zumitzuk ezputenan behautena betian za to beti sakatu beti zikimen taktua hartu hamdia gauta bada hori estu zuko neustuko hori bakotxa bereteki gimardu goia fera ni no estu kopuskate. Ba, to esteu so horrat, aterazirela, behan bezela menturazera. Naizni mesela hori. Bai, naizni mesela aldu, mesela sumitaldi berba banan eh ala ezgira ingizki zure kambiamendu da productione hori, da denbora lekin edo. Ba, chemiaque giani. Ah, Eta... Arrensatalea eh... antailandial, ere? Ah, oi, antailandiala. Antailandiala. Antailandiala. Eta horra, bestedik abe, ego nortan utziko dugu, gure doztiko itzulia, esker bereziak bedesiak da, Daniel Marguerit, Jean Michel, eta Jean Poli, eta uh, zuheri erentzuleak, gure kinegonik, izan ontzat, bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean, zer izkutatzen duen,